Влияние на светлината и на тъмнината Какво приложение има числото 2? Беседа от книгата Време и сила Младежки окултен клас Година пета Беседата е държана на 6 декември 1925 г. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Пишете върху следните теми Еволюция на елементите Най-умният пръмбър Какво мислят птиците? В миналата лекция говорих за трите състояния на човека Сатва, Раджас, Тамас Състоянието Сатва означава пълно безкористие и истина Състоянието Раджас се отличава с голяма дейтелност, с голяма активност. Състоянието Тамас се отличава с голяма инертност, която граничи до Когато се намира в това състояние, човек изпада в пълно безразличие. За него нещата се обезмислят. Какво ще яде, как ще се облича, какви мисли ще го вълнуват, това не го интересува. Храната му може да бъде приясна, може да бъде и развалена. Дрехите му могат да бъдат скъсани, стари. Мислите и чувствата му могат да бъдат от нисък характер. Ако в него не е останала никаква свещена идея, и духовното не го интересува. Сега като знаете отличителните черти на тези състояния, всеки момент можете да определите в кое от тях се намирате. Разумната природа използва тия сили, тия състояния, обаче човек още не може да ги използва. Например, наблюдавайте човека, който се намира в състояние сатва, т.е. във възвишено състояние, и говори все за велики работи, за братство, за равенство, за любов между хората. И вижте как ще поступи, когато се срещне с своят длъжник. На когото е дал 10 000 лева на заем. В първо време той започва да морализира длъжника си. Да го увещава да върне парите. Но като види, че длъжникът му не мисли за плащане, тогава изпада във второто състояние Раджас. Става активен и по адрес на своя длъжник нахвърля безброй думи. Че е нечестен човек, не храни майко и така нататък. По този начин той изгубва равновесието си, а с него заедно изгубва и състоянието сатва. Трите състояния от човека съответстват на три различни възрасти в него. Докато е млад, човек се намира в състояние сатва, в божествено състояние. Тогава всичко около него му се вижда красиво, възвишено. Той е готов на всякакви жертви. Като стане 30 годишен, от тази възраст нататък, той става силно активен и е готов срещу всички спънки и препятствия да излиза с нож, да воюва, да се бори с тях. Като устарее, човек се отделя вече на почивка, т.е. минава в тамас, в състояние на постоянно недоволство. Със своето крайно недоволство, той става посмешище за всички. За да не изпада в това състояние, човек трябва да работи върху себе си, да усилва вярата си. Питам, може ли човек да убеди хората да вярват в това, в което и той не вярва? Във Варненско някъде живял един селянин, Нойчо, който имал голямо въображение, но съвсем неконтролирано, следствие на което изпадал в много фалшиви положения. Например, често той се увличал от въображението си и разправил населяните, че бил богат, че имал чифлици, говеда, ниви, пълни хамбари с жито, а всъщност нищо нямал. Бил беден човек. Мнозина вярвали на думите му и го считали за богат човек. Една вечер няколко селяни се събрали в кръчмата да пият. Между тях бил и Нойчо. От дума на дума той отворил разговор за иманярите и казал, че на е кое си място край селото имало заровено злато. Като го слушали, селените се вълдушевили и всеки от тях взел мотика на рамо и тръгнал за посоченото от Нойчо място с цел да копае, да намери заровеното злато. Нойчо седял и гледал как един след друг селените излизали от кръчмата и отивали да копаят. И той повярвал на думите си. Взел му тика на рамо и тръгнал след тях. Ще отида и аз да копая, че ако наистина се намери злато, да взема дял от него. Към коя категория ще отнесете този човек? Някои хора постъпват точно обратно на Нойчо. Те имат всичко. Богати са, но постоянно се оплакват, че нямат нищо. Следователно, докато е в широкия свят, човек трябва да мине през трите състояния, да придобие опитности и знания. Тогава ще разбере, че докато минава през кални, мочурливи полета, той трябва да бъде облечен с стари дрехи. Дойде ли до подножието на върха? Дето има хубава, росна зеленина и започне ли да възлиза нагоре, той трябва да облече нови, чисти дрехи. Там няма као, няма опасност да се изцапа. Тъй, щото минавате ли през поле във време на дъжд, вие непременно ще се окаляте. Такова нещо представлява светският живот. Той е поле с глинеста почва, напоено с вода. Дето стъпиш, ще загазиш и ще се окаляш. Тази е причината, поради която хората са недоволни от светския живот и търсят духовния. Кое прави човекът доволен? Представете си, че едно дете се готви да декламира някое стихотворение. То цяла нощ чете, учи стихотворението, радва се, че ще декламира. Поглеждате го... На лицето му е изписано доволство. Коя е причината за задоволството на детето? Самото приготвяне? Стихотворението? Или възможността да излезе на сцена пред публика? Доволството на детето се заключва в самото приготвяне. То му дава възможност да задоволи своя вътрешен стремеж да се прояви. Кои са причините за горенето на телата? За да гори едно тяло? Необходим е въздух, главно кислород. Без кислород никакво горене не може да стане. Кислородът, който помага на горенето, представлява мисълта. Горивните материали, дървата и въглищата, представляват чувствата. Животът се проявява при хармонично съчетание на мислите и чувствата от човека. Дето има живот... Там има доволство. Значи, без смисъл животът не може да се прояви. Ние живеем, понеже преди нас Бог е мислил и продължава да мисли. Следователно, каквото ние преживяваме, това представлява израз на Божията мисъл. Който живее добре, той добре е разбрал Божията мисъл. Който живее зле, той зле е разбрал Божията мисъл. Това няма никакво изключение. Ще каже някой, че не е като обикновените хора. По какво се различава от тях? По две неща. Той може да бъде или на по-високо стъпало от тях, или на по-низко. Това подразбират думите, че някой човек не е като обикновените хора. Той не е като обикновените хора, когато става въпрос за работа. Дойде ли се до ядене? Там вече всичко разбира. Той лесно може да се справя с яденето, да различава доброто от лошото ядене. Но чувалите не може да вдига. Там е необикновен човек. Той мисли за себе си, че е поставен при изключителни условия. Изключителните условия, това са минусите на неговия живот. Това са отрицателните числа. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8, минус 9, минус 10. От минус 10 нататък не може да отиде. Като мине кръга на отрицателните числа, той става активен и положителен. Изобщо всяко активно състояние в природата се сменя с пасивно. Пасивното пък с активно. Има и междинни състояния, но главните са активно и пасивно. Чрез математиката човек може точно да определи след колко време дадено състояние ще се смени и с какво състояние именно ще се смени – с активно или с пасивно. Забелязано е обаче, че две активни или две пасивни състояния не могат да вървят едно след друго. В това отношение всеки има опитности. Излезе някой на сцената да декламира едно стихотворение. Всички са доволни от него. Ръкопляскат му. Ако рече втори път да декламира нещо, и той няма да бъде доволен от себе си. И публиката няма да е доволна от него. Виден проповедник излиза на Амвона да проповядва. Той е доволен от себе си, говори вдъхновено, кръсноречиво и всички слушатели излизат възхитени от проповедта. На другата неделя същият проповедник излиза да говори, но мисълта му не върви гладко. Думите му се преплитат и вместо да се оправи, той все повече се забърква. Като излезе от събранието, не иска да среща хора, с никого не иска да говори. Като се върне от дома си, мълчи, недоволен от себе си. След това трябва да минат 3-4 дни, докато се освободи от нараняванията, които е получил. Можете ли да си дадете отчет на какво се дължат тия състояния? Такива състояния са преживели и преживяват и учените хора. Един учен започва някакво изследване. Работи една година с въодушевление, прави опити, изчислява, пише, на втората година дойде един опадък в духа, в импулса му и той напуща работата си. Не се интересува вече от този въпрос. На третата година отново се въодушевява, дойде му някаква нова идея и той пак започва да работи. Това са приливи и отливи, които следват човека в пътя на неговото развитие. Приливите и отливите са състояния, които господстват в животинското царство. Това са състояния на същества с по-нисък уровен от човешкият. Дойдете ли до тези състояния, вие трябва да бъдете будни, да ги използвате и веднага да се повдигнете нагоре. Като се наблюдавате, вие можете да правите барометрични изследвания, да видите как варират вашите състояния. Такива наблюдения можете да правите и с вашите близки. Един ден срещате един ваш весел приятел. Добре разположен. Като го проследите, ще видите, че след 2-3 часа състоянието му се е изменило. Той е неразположен, отпаднал е духом изглежда като мокра кокошка. Защо е станало това? В първия случай времето е било приятно. Бил е хубав, слънчев ден. Той е гледал наоколо си, радвал се. Птичките пеят, цветята цъфтят, хората го гледат приветливо, засмяно. Несен минава много, времето се разваля. Дъжд вали, светка се гърми. Никой не обръща внимание на приятеля ви. Той се връща у дома си мокър, кален, недоволен приливът се сменя с отлив. Значи от една страна външните условия от човека, а от друга страна вътрешните условия са причина за промяната на състоянието му. Настроенията на човека се дължат на физическите условия, т.е. на промените, които стават в самата природа. Известно ни е, че човек се намира под влияние на природните сили. Те обославят неговите настроения, и състояния на приливи и отливи. Като знае това, човек възстава срещу силите на природата, не иска да им се поддава. Щом се яви вятър, той започва да се бори с него, да му се противопоставя. Ще се бори час, два, три, пет, най-много десет часа. След това ще падне на земята от умора и ще отстъпи. За да не губи силите си, и за да не става нужда да се бори с природата, човек трябва да знае кога да започва работата си. Затова той трябва да се обръща към своя вътрешен барометр, който струва милиони. Има нещо от човека, което всякога му подсказва кога да започне работата си. Някой тръгва на работа, но вътрешният глас му казва – не излиза и днес на работа. Защо? Ще има голям вятър, буря, земетресение. Не, не ме е страх, аз съм герой. Излиза на работа и се случва точно така, както му се казва. Той се бори с вятъра и бурята, пада, става, докато най-после се връща у дома си изнемощял, измъчен и казва Много изгубих днес. Изгубил си, защото си се борил с голямата мечка. Голямата мечка е опасна, като отровните змии, мнозина са се борили с нея, но само светиите са и надвивали. Като я хаване, светията я подържи малко в ръката си, стисне я веднъж дваж за врата и после пак я пусне на земята. И тъй. Вслушвайте се в своя вътрешен глас, в онова дълбоко вътрешно чувство, което някога се явява като силен подтик да направите нещо. Щом почувствате този подтик в себе си, веднага мислите и чувствата ви се хармонизират. Понякога в ума ви блесва мека, приятна светлина и вие виждате всичко, което предстои да стане. Това вътрешно ръководство у човека, което се проявява като тих глас, като светлина или като чувство, ние наричаме вътрешен барометър. Слушайте този барометър. Ако го слушате, ще имате по-малко страдания. Иначе, докато мислите, че външните знания само ще ви помогнат, вие сте на крив път. Знание, което не се прилага, изтощава човека. Например, каква полза, че знаете да вадите квадратен или кубически корен от числата, ако тези действия нямат никакво приложение в живота? Можете ли даватите квадратен и кубически корен от злото и от доброто? Колко е квадратният корен на числото 2? На 10 и така нататък. Когато работите с числата, вие се спирате върху това, от колко единици е образувано всяко число. Числото 6, например, е образувано от 6 единици. Числото 2 е образувано от 2 единици. Обаче това не е достатъчно. Вие трябва да знаете при какви условия се е родило това число. Числото 2 се е родило при големи борби. Тогава в цялата природа, в космоса са се явявали огньове, светове са се разделяли, ангели са падали. Епохата, през която се е образувало числото 2, е забележителна с голямо творчество, но и с големи борби, с големи падания и ставания. Когато два мадуши се съберат на едно място, те имат условия да се карат. Човек сам със себе си не може да се кара. Три мадуши не могат да се карат. Те не могат да възстанат един против друг. Съберат ли се 10 души, те веднага ще се разделят на две партии и ще почнат да се карат. Светът е създаден при раждане на числото 2. Тази епоха е забележителна в творчески дух. Тогава някои ангели са паднали и са слезли на земята, а други са останали на небето. Те и до сега пазят местата си. Тогава се е явил Законът за поляризирането. Всяко творчество изисква някаква жертва. По-добре е да се поляризират нещата, но животът да се осмисли, отколкото да цари навсякъде мъртвило и мрак. За да се роди някаква идея, в ума на човека трябва да стане известно раздвояване. Човек ще даде нещо от себе си, но в замяна на това ще спечели друго. Казвате, и Питата да бъде цяла и стомахът сит. Не, за да бъде стомахът сит, питата непременно трябва да пострада. Като прилагате този закон в живота си, вие ще видите какво представлява пореализирането и защо то съществува в света. Какво приложение има числото 2 в живота? Числото 2 се намесва при зараждането на всяка мисъл, на всяко чувство и на всяко действие на човека. При това положение непременно ще дойдат изпитания и страдания. Но вие трябва да се радвате, защото имате възможност да разберете значението на това число. Съвременните хора разбират най-добре числото 2. Защо? Защото страдат. Дето има страдания, там присъства числото 2. След числото 2 се явява числото 4. Вие мислите, че числата вървят по своя естествен ред. 1, 2, 3, 4, 5. Не. Първото число, което се е явило на света е 2. После се е явило 4. А след него 3. Когато се е явило числото 3, светът се е оформил, т.е. самоопределил се е. И е взел права посока. Хората разбират само числото 2, а числото 4, което сега влиза в света, още не го разбират. 4 е човешко число. Щом се разбере числото 4, тройката ще дойде в света. Числото 3 се отнася към Божествения свят. Квадратът, т.е. числото 4, представлява човешкото в света. Триъгълникът, т.е. тройката, представлява божествения свят. Когато човешкото и божественото се съединят, те образуват дома, т.е. става появяването на числото 5, на петоъгълника. Сега дръжте в ума си мисълта за числото 2. Знайте, че числото 2 всякога носи със себе си нещо хубаво. Началото може да бъде лошо, но краят е всякога добър. Първо упражнение Изнася се десният крак напред. Ръцете са настрани, а после отпред на гърдите, с длани надолу. Пръстите на ръцете са добре опънати, едни срещу други и са допрени с върховете си. Прави се широк полукръг с ръцете на страни и хоризонтално те добре се изпъват. Правят се полукръгове с ръцете напред и бавно се прикляка, при което ръцете се поставят в първото си положение, пред гърдите с дланите надолу. Става се, като се прави широк полукръг с ръцете, които хоризонтално и силно се изпъват настрани. След това се изнася левият крак напред и се прави същото упражнение. После пак десния крак се изнася напред. Всичко се повтаря три пъти с десния крак напред и три пъти с левия. Второ упражнение. Ръцете са силно изпънати на страни. Изнесени са хоризонтално с дланите надолу. Правят се трептения на китките, отначало леко, с постепенно усилване и отслабване. Същото се прави няколко пъти. Трето упражнение. Лявата ръка е спъната на страни. Дясната прави широк полукръг напред и отива над лявата и се плъзга от върха на пръстите й, Като се движи бавно по дължината на цялата ръка. До рамото. След това същата ръка минава бавно пред гърдите, под брадата, докато се опъне настрани и така остава в същото положение. След това лявата ръка прави широк полукръг напред и започва бавно да се движи върху дясната от пръстите до рамото. Това упражнение се прави три пъти с лявата ръка и три пъти с дясната при което мисълта е силно съсредоточена. През време на упражнението, ръцете трябва да бъдат силно обтегнати. Четвърто упражнение Ръцете са изпънати настрани. Поема се въздух, кой колкото може. След това става бавно спущане на ръцете надолу и бавно издишване на поетия въздух с слаби прекъсвания. През време на поемането и издишването на въздуха мисълта трябва да бъде силно концентрирана. При издишването се брои до 20. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. 6 декември 1925 година